گورا لگ کې کی واپس که گا ریوز گیر لگ او لگ دا شا جی چی کمدنو اپتخار بانے خرس کرو کان اپتخار لوگی پر غنی سکو خرس کرو غنی را واپس کچادا اپتخار ته پر باندې باندی او کنو دا په سیسم شې ویده دا په قضا ده قاضي خزا... شې ویده او که غیر د قضا ده قاضي شې که په قضا ده چا شې ویده قاضي شې ویده نو دا په اسره ده ویخنه سرنه نو دا یې چې خر چې کمنن او شاجي ته رجوع کول شي څه کول شي وکنه خاطر په خپل خسن ته منلیا قضا ده قاضی نشته قضا قاضی نشته و دغه غنی و دوی دغه هغه عبده ما دغه را کرا کرا کرا چاېته و صحیح و نه کوز د اعتبار چې کم دنو د زده خسړې تو په شاجيبه انس دلیل نه دی ورسوی ظاېر کې خدا دواړو تبه دافه ششو کنه د مشتری ثانی مشتری اول دڅکرا پاپاس کرا شروه دڅکرا زه دې پمانس کید په معامله وروه شو شو شو پخښه شو په دا پاس پا حق د ثالث کید ثالث بایع له بای اول زده په حق کی خدا بیع ده هغه کیدا صدا بیع ده ځکه د دغه سړی ټول په شادي دلیل کو نه ده او اوس دا به قانونو په دد حق کی بیع ای او بیعبد ترازی بیعبد ترازی بیعبد ترازی شاژی کو اپنی مسجده کی جنو وحبس که دل دا تا خدید وانی پوشت بی که دا بغیر قضای القاضی بغیر د قضار چا نا قاضی نا لیسا لو نشت افتخار لدائی اختیار آن یرود دو چی وحبس کی دا دی شاژی تا دا معتري اولي باي اول تو واپس کولي لانه وبع جديد په حق الثالث زګاته وي خالش وګنا او خالق په حق الثالث کسی وي په جديد وي وان كان فصا في حقهما اگر چکو حق د مشتري ثاني او د مشتري اول کې صداق پس کار وال اول ثالثهما او دا باي اول نه د ثالث د دوار ته طيب دا سی شیلی بھی حب چه سالت کنا سالت سوکتے رسوکتے بایا ہو وفل جا بس سفید دا دے مسئلے لگ جزیاتی کرکی مرم مسئلہ او خو آسی او خبر رازی کلنا کلی اعید دا چی بھی کنا چه ظاہر شاہد دید پاروی چې دا چې کمونه د شاہدی دا پورا دید دا افتخار کرنشی پیدا کرنی بیم نشی واپس کرنی زبان نشوان اکر او عائب سا دی دا سی عائب دیگا نا تاکر دی شاجی کو پر افتخار سکو دی افتخار بچا غنید غیب دو اجنب بچا پس کو مشتری اول واپس کو تا اسوی چی دا مشتری اول ذيبه بیا ووله په طوله مش او کداسي عيبي شغله ظاهر کې متفتره چې د شادي د کوه ده هم شي و په طوله قرب لا کا غلام نو لزګوتري يا یو وش ګوتري پیدا شي وی یو وش ګوتري کې دلایم خو ده تاسو څه دا ایبد دا تاسو لري شوطل چې بتقار کړه نو خوته دا شوطل خونه دي خبره پوریږي کنه او تاسو کوم نه وایبو او زه شاهد کوم کنه وایا ول قرنه شهو کوم ديوی جانه څنګه یې پکلي کولې را چې په دې کې نشي کولای په دې اړه کې مې نو کوم عیب شنو به دا دا سے آئی وجہ امکان لریچے افتخار کرتے چیز بیدا چیز نفائی که خوبیت طریق علاو لاکھا ورے جامع صغیر کی دا جام نرے پا خواب نمنے اور پھر جامع صغیر جامع صغیر کی دی وائن دا دا پھر پدوارو لی پلام موائن یا پدوارو بائن پلام نوائن کسی او د کتابونو په صحیحاله ای ایبان سره وګړه کړه کله به ښه وي کوجت الله ولبالغه کې لکه دې بوتل دی بوتا اللہ اللہ اللہ نم باران او کوجت الله ولبالغه کې کوجت الله ولبالغه کې جوت الله ولبالغه او باندې وي کله تفصید نوم غلط علی اداد جل بکای کرا چې نوم به همیشه د پاسېل باران کې پیل شروع شو او ان شاء الله او د یقمی ده او غنه اوباشی گرمی ده اوباشی ده کمرون اوباشی انشاء الله قاقیگی و قلیم دو سا اپنه ما مات قرمیون شواله چوتیا نیوکو چوتیا نیوکو دو سلگه چوتیا نیگه بلا بیار گرمیوند دو فای چوتیا نیگه برو رو رو رو رو ماشا الله جو دا تجربه لا رب ولزت دوی استاد نه کولو است چې د 3 ورځو زده سيادت ګرمینه راځي هغه تاسو ګرمي چې سړې برداشت کولې نه شبي ساحه کوي تر دوه 3 ورځو درې ورځو مزیا ته نه kvadrati چې راشي کنه دغه 12 نه پاتې موسم څه شاواره شي چې چلوي شي لکه دا راشي دا چې نيټه کې کدور یمنا او ملتان کی دا زمون د صوابه عمرې ده په ځای کې کدا اوسو ایه علاکې په ځای کې عمرې د زیاته ما شاء الله راکفو لې انا را نته دیو بس زه پخ موفل جامع تغیر دا موصف صفتی یا او ډول لپلام یا بوګړ وین نه وای دا شامی چی دا شامی دا دخل نم دے رد المحتار و دی خیب آنی ٹھکی رد المحتار خواب آنی ٹھکی محتار حیران تاوی جواب و ارکول حیران کن سڑیلا چه حیران کن لسکر کی او د شامی چې کم مطن میں دا نوم نم دے در ری محتار حل دو یا بدوارو لفلامو یا بدوارو نوی اغس ترکیبی اد در المختار اغیق خواه نتا که ده مال غلر غورک رشوی منتخبا اد در المختار اغا رد نوی بانو شوی در ری در مختار یا بودوارو لی فلا یا بودوارو مو آیا او شامی چه کم ده اغیق قلنگ رد در المختار اغیق رد در مختار کی او ګور دګور زکه وای کتاب زموږ د په بیان کې هغه یا په درس کې ول خو علامه ها خبر دا وې څه ضرورت دې دې غلط دی په فل جاه صحیح و ان رد عليه به اقرارې او واپس شوه چې کومو په اقرار باندې بغیر قضا این بیاي وین قضا شایې باندې بغیر دا قزان واپسو وایب واپسو خدا شایې شینی شي پیدا کړي د دوه اونتګي یعنې دا څنګه پیدا اېغو نه د لګ ما وی معلم یکله یو خاصه لجیبا او مشتري اوله چې کمو روان دي چې د د مخصسممو کې دا کسپه چې باې سکه د خاص کړه دیول اولی نه نو بیاا جوواې د طبغیر د جا تغیر د د جواب نه معلومه في مع س فيمال سووا چې جوابغڅ کې چې هغه دغغون تهې پیدا شي او داهس شي پیدا کې یو شانې ځکه چې کله چاو شاندې پیدا راګېلې نه شي چې اړیکه واه وسکولې نه شي چې کوم پیداګېلې چې نه یې د نړۍ له لاوه واه وسکولې وړې کېږي دا خو چا کړبه شوی اختيار کړبه ده په پیځه روایت دلګویو ان نه په ما لا ده چې نقصان لپاره تیاقور به قیام لاي وندل باي دا د مبسوط کتابه اصل دا غری روایت الغیونه <سؤال> یو روایته خلقی جامع صغیر خبر خو دی ووري دا کنه جامع صغیر خدا خبره پيش کړه چې بس کم عیب نو پیدا دی یعنی پیدا کیدل شي او کم عیب و نشي پیدا کیدل نو دواړو کې څه جرمونو راکవలي په دې وایي چې مقصود نه او ری eventdata سمشتاري چې کوم عیب هغه دې کمونو ته پیدا کیلو امکان نشته د شریعه قید له جرا ده به عوض تاغل آئیت ودائی اتخار وجوب نقصان غیب کودشو وجوب نقصان غیب شایب دا هدائی دار اس کو کنو لگا چه وفی باز روایات روی روی روی انہ فی مارا بالنقصان ذکر یقین ندار بی قیام العیب اینی بی وجود وجود دائیب بانہین دا بایل اول بور منزل چاہ مسالہ قضائیت کمننو ذکر مثلہ قزایې ټکما ده نو دا تقاضا ده تام کېدل دا خپل اول کړي دا اول موشتری په سیور کړي کنه ور کړی اوس کني ور کړی نو قاضي ته ورن شي کولای قاضي ته ورن شي کولای واکه دا مثله دا شاجیو لگید دو غلام خرص کو اچا بانی ابتخار بانی ابتخار اسے کو غلام خرص کو ابتخار غلام خفزہ کو غلام اسے کو کو و دی ابتخار بچے کبنو دعویٰ اپڑا سو اپڑا دعویٰ اپڑا سالتی ذکرنی سا جو ګنمن من बट <تضحق> معلومه <تضحق> خبروانی کوشو دې افتخار چې کمنو دو غلام خرڅ کبه د باندې د قبضه کو غلام غلام څه کو غلام سکو؟ کو وکیری غلام څه کو قبضه کو چې غلام قبضه کو به دعاوو پردایې چې دې کوشو اې وو سېګه اې په اوسو شاهجمانی نه د داو و کړنځ داو قاضي سره کیږي نو اې وو د هتو یوه کیسه اې وو تداوی لګیدې په خار لا پیسې چل نه دی ورګړي با یو لور نوی بایله لا سنوی ورکړي پیڅي ورکړي او غلامه قبضه کړل په هغه باندې داوود چا وکړه دا بوکړه نو قاضي وو زور نګي په اختखार باندې تا ورګس شي پیڅي کولی پیڅي ور کول تقاضا کی د تمامیت د بیاي یاله ت بیا تامشي ملي ورکی پیڅي ورکی چې بیا څه شي تامشي بیا تامنه اول د دې خبر رښتینی وغه خبرونه نه کوشو کولی چکدہ اس تو اور او بیا اور پسی شاہ جی چکدنو جوارگر ساڑے دیو پیسی چھاپا کھڑی لاکا پیسی سکڑی چھاپا کھڑی او ابتخار آئی مسئلہ مقادیمہ سکڑا او گھٹھلا سکڑا او گھٹھلا او گھٹھلا مدے بادے وہ آپس کئی نا؟ ہاں؟ قائم ککا نا جا ای بے اوم چې کمنونو کټه الهاله اون کټوې ما ته ابر کیسه شو وړون دي پر علاقه کې دا پلا چې دا مونریانو د خېخوې کټی کټوې یې خوږ راک دا ډوډۍ موډۍ بکی وکنا کټوې وته چې ونا کټی ستر بکی انځته وو په کټوې کې د کټی سارن خته نو اباې ته وو نو څو وي چې اباې ورو څه خطرې هغه وځي خو له مرګ څخه زه ورته لومر جونډه او کټه حلال کوي خو بیا مراونو وتا کو کټه خو بیا مراونو وتا وخه خو کټه ماته کوي کنه نو کټه مرشو اوم مجداد چلنے سروش دی چی اون با کٹے مڑی اون با کٹوئی سی نا برا خصادق لائی ومنش در آب دن فاقبض اوفا دعا ایبن فرلا بیجبر الادف سمن زور بنشی کولو بادف کولو ورکولو دا سمنو بانے حق آتر دے بری احلی فلوایت چی قسمو کسو کو بائے نیک دیر مشتوی سرس نشتا بواحال نشتا ماو سکی قسم که چې وای ما دې کې عیب نو هي وکنه حتا طالب البای <سؤال> او یقیم المشتری البیناء یا دا مشتری ثقایم کی بیناء قائم کی لانه انکر وجوب دا په سما دا اختیار تک مننده وي ز په سینور لکه دا عیب داوه کول دا تک مننده د پیسو دو ور کول نو سره انکار وکنه چې ګوما په پیسو ور کول څه نی واجب نه دي لازم نه دي زکه خود ایسو انکار اتا عین حق هی ودا ولای زکه انکار کړي د تعین د حق د ودا ولای په داوی د چا باندې د داوی د شاجیب دي پیسو کې حق نکې کیږي شاجیب دي پیسو کې څه نکې حق نکې کیږي زکه دا داوی چا خریدا دائم په دافره سامان اولن لیتاقینو او چې پیسې ور کوي افتخار نو دا خردي د فار ور کوي چې د افتخار حق په بیا د شي متعین شي کنه په مقابل چا کې سامان سا یون المبی للو قذا به دفه کچرته فصللوکړه شي چې کمون د ورکلو د پییسو ف الله ورلابو کېید چې ب شو شي ب شي نو پایته فزل غضاو شي پایینته فزلضا غذا به ماته شي فلا قضابه نوې فصله نه د کول په کارځکه سامنضاه چې د سبا د قضاماتته ن شيول کومونږ او چېقای س ب ب د خار را ول دا ق سووړه فلا چې پیسه او بیا انتخاب مقدمه غټله دچا دای مقدمه سکرا او غټله مقاضي بده توچو واپس کرا پیسه اپیسه سکا خپل قضه خپل سکرا ما تا کرا ولدا قضه ساتن وړ ده څه د پټیزنه نه قضه وړه خبر نه دا ته قضه وسکه حفاظت کړي هغې د بارني دی ورته ورته انتخاب یې زموږ غواهن خوشحاله کیدلې د تش شان مشتریو زمغه روان به سګی دي شام کی دي نو دغه او شاجيبو ته په الله کټه ته دغه تناسمو مونږ چې نساتکه کاکا زرا واسکو دا که که که که که کتاب په په حقیقي دي ما ته وی دلیو زیو دغه حقیقي مانته رکړی ما ته ما ته په دښر په لید محمد سفيدي رساله نه پېښ کړی اشرفلی محمد شفیق مطلی شفیق سیدیده ده دی رسالی بی ما تا نه پیشکه محمد شفیق اشرفلی دی رسالی اردو کیتاب بی ما تا نه پیشکه ما یک خود موسیر خطول اردو با تاوی ما سیده نه پیشکو دل آقی کتاب پیشکو چا کتاب پیشکو کنن چا ما خدرتی خبر اگو دا کانتای دا دا تا دا سیده دا سیده د مجلس الصالحین ترجمه اردو انیس الواعظین اردو پکې بسم الله خوشې پروشو ما تا جماعت ته اردو باندې پېښ کو تا جماعت اردو راوړې دا وې تا وې تا خو پکې دا دا خو پکې رابې دی دا پکې رابې دا څه دا. دا, دا اردو دغه نه د لیکلې ترجمه اردو مترقه دا کتاب مې راکو ورپاسه زمره به سې جوګا مې وکټې نه کانټي هغه سره پاتې کتاب مال ما دته ورداسي خلکو ته مې ته ماته چورذونه په اسکو تو غره د اردونا ماته چې تراخه ته دا اوسه مشه سره او داس تینګي ډېر بوډاو وې ته تاسو له او دا شل له ما اوسکه کیږي بنا ما دد ته قبول ما داری وې ترواړه څنګه کتاب ما به یې خې راواړه څنګه په بهر کې په شاپستان کې لیکره شام کې په بهر کې په شاپستان کې لیکره ما دای مې ځنګ لراځي افګری کوربري یې را جوړ ساړه اوسه شپې خبرای شو. اشیر وان. مده وسوي چې مو شامت دي وای. ګواهان شامت دي ټیکټا ګواهان شامت دي دغه خو به شاجی دغه د پلانو کول نه ده چې ته به شامت څه کوي؟ انتظار کې چې غي به سرور مې چې تشکیل خاصي ګووم مې چې په تو سکلي هغه شازم ګولان به دغه شاندې پروتي هغه وخت چې کمنه نه غي باندې لگا شاعت ورو قازو وجه ته قسمه ته څوګه قسمه کا شاجي قسمو کی دته توبچه پیسې څه کا پیسې څه ورګه اوس دا پیسې ورګه په دلیل شو زه کا شاجي د قسمه قسمو کو نه پیسې ورګه وښسو په دلیل شو አልبت د شوهد شته چې بیا کلا په بساله په کې حاضر شي اوس په الحال پیسې ورګه چې دا حق ضایع نشی بیا دې کله غواړم راځي به خبره پېښ کېږي فینقال المشتري الشهودي بالشام او استول لبلبا او دفع السمن يعني ازاح لفا چې کله د قسم کو شاجي ولا ينتظر حضور الشهود لانه في الانتظار ضرر باه څنګه په انتظار کې ضرر شاتري حوالث في دفع كثير ضرر به او په سور کولو کې افتخار ته ضرر نشته لانه على حجته زګه دې حجته کومو په دلیل باندې دا خو قسم کړي را قسم له دلیل اما ایزانا کلا چهر کلا دیشا جی انکارو کده قسم نسیده نکوم قسم قسمو نکوم لازم شو لازم شو نلازم اللعیب لیان نه حجتن فیه زکر دم دا نکول امس و حجتت کی دا انکار عنی القسم دم یو قسم سشده حجتتی دا انکار عنی قسم دا چی کنون قسم حجتتی و منشتر عبدن فدعا ایواقا را بهله مساله ذکر کړي دا شاه جي کمر بو افتخار باندې چې غلام سکو خرص کو دی افتخار دا و او کړه شرط دا هولې و چې تختی رات تختی نو خلل انځره دا وې په دې با کوړه تختی را تختی ٹھیک شو تختی رات تختی اول به مونږ مطالبه د مشترینو د بینه و کوو څه کب ینه قائم کوای شي ته تاسو سره توقېدل دي ته څه شوی دی توقېدل په خپل ځ سره چې کمدار دي نو به وره بینه سګي قائم کی په دې وره قائم کی چې ما سره دغه پلان کی تاریخ څه شویل پروتې دوچ کمونو بینه قائم کړو بیا وګورو و من اشترى ابدن فقد ابقا لن لم يحل في البائع قسم من اشترى قول البائع لرى حتى يقيم المشتري البينة تردي قائم كي مشتري تشي لرى بينه لرى انه ابقا عنده اذا تكن تقتذل لدى المشتري سرا عنده هو تشا سرا للمشتري سرا والمراد التحليف على انه لم يبق او قسم شد درك قسم قيदा سوق شاجي جي قسم گئی نود به بې کوي چې ما سره دی تختیدللی دیو بې قسم نهې چې افتخار سره دی تختدل تحخار به ب نه پهې کا چې ما سرهسه شوي دی تختی دکه دغه د کور دی خبر دی او شااج به قسم په دی باې کوي چې ما سره نه تختی القول کوله انکان نهو والله انکارو کارو د معو تهرو داکه چې قول اگر چې معتبر ما شاء الله سبحان الله الله وکولته را پښېر کې یو امریکان دغه قول چې ده و ان کانه قول هو اگر چې معتبر قول منقری خو دې چي منکر مالېم معتبري کړه قول د منکر مال يا بين اگر چھتا دے ولیکن انکارو خو چھتا شاجی انکارو کی وینن ما یا اعتبرو بعد قیام اللہ بیعیوی دا دا انکارو مو اعتبر دے چھتا قسم نسو کی انکارو کنو فتح بولگی چھتا دا عیب د رس شوے دے موجود شوے دے دا عیب دس رس دے موجود دے فید المشتری و معرفتو بلہ حجا ہوا معرفت بے چھتا کننو بعد قیامی بعد قیام اللہ بزدو اجود دا عیبنا بیہی پ پرز اقامت دعیب نه پریابد چې دعایې پریابد ورسره قائم نه فیا دل مشتري بلاز د مشتري کی و مارفته وبال حجات یاره سدی شاجیسو کو سیو کو قسم نه انکارو کو قسم نه سو کو چې دا چې دعایې مشتري چې کم عیب عادی کنه چې عبادت پر داس دی ست دبد عبادت کې معارفه تو او معارفه د دې ايبه په دلیل واندرا نی پیدا کما چې کله افتخار خود بو قائم کړل نحلف بالله تعالی اوس په چې کومو شاهدل سره وره قسم ورکو چې لقات باو قسم کوي شاهدې ده وای موږ بو ته ټیکی وای د بده نه وای د کلام مولا دی د دا سريکي سره وای دې وای چې قسم د کما سره تصفيده لې خبر باندې دیو دادی دادی که تاویل کی گی که ما سرانه دخت گلی دیو کسی که دیشی تاویل که دیشی دتا با منگ گئی بارت لی گپا گئی قسم گئی سن با کئی دیو ہوئی چه لقض باہو و سلمہو الیه و ما ابقنه ده قط دیو ہوئی ما دا عبت چه کمدنو پچا خرس کرده دی پیب تخار او پی تخار چې چه کو کرد بیان وطا ورک پورا ور بکو او قسم پخدائی کدام دو سرخ تختید علی لیکن دانے دے تختید علی لیکن وما با اکاین دو قطو اداسی الفاظ و استعمالی چې تاویل بکی نکی قضا قالی پل کتاب و انشاء حلفو بللہ اداسی قسم و چې ماله ما له حق رد علیکن من الوجه الذي یدعی دامیون داسی الفاظ دی چې تاویل بکی ماله له چه نشتر دی مشتری حق دوا پس قولو دا غولام نه په هغه وجه په ایباق ایباق په وجه نه د تیخت ما وجه نه ماته سخی راو پس دا حق ولله کی له دا څه قسم جوړي دا څه قسم نه یا او بالله ما ابقین د اي قسم خدای کده دا سره تختې دې نه تخې دې تخې دې اما ذاته الله یحلفه بالله لقد با وما بیا ذلای ما چې خپل قسم نه کده ای پکيو او کې دې چې کنه د پرکول نو رسو پکې د تسلیم نه مخکي بیاي بطم کې بنو کنه او دې بیا یې نه رسو د تسلیم نه مخکي وبې نه شوې تعویل کیږي کنه مطلب هغه الفاظ بنوي چې کو کېږي ولا بالله لقد با ونب داسي وي لقد با وسلمه خرڅ کړه د لره حواله کړه د و او بده چې کم نه نو لې ان فيه ترک النظر دغه کبدی دا چې کسانونو کې چې کمنه شفقت ته مشتری ناراضی یا نه لای په قضیه له صفقه دا عیب کرنا کلر نو پیدا کیږي بادل <سؤال> به په څه چانه دا وینه قبل تسلیم وهو موجب لرد او دا موجب چاره رد الاول ظهور انه او دویم چې دا دنا کل کل یریږي څه شي هیڅ دا کداه الفاص په کده راځي چې په کو او د کایب نو اسکی دی د بیانه به قسم ټیم کوي او ذن و ویری نه د خپل قسم کې په حق باندې زه غیر دې لګا او پکې نه بچ کندرو په دې کې راایو څو موجود د تاسې قسمونه باندې کوي واسانی یوه مو دا دیم تکې واهم تراوري تعلق او بشرتن کفایت اوله فی الیمین عند قیامه وقت تسلیم دون البیع فدا مطلب مونږ ګور یو کول یو ویل ولاندا هغه الفاظ به قسم کې نه چې قابلو ثاویل تأویل گنجائش یاغه وبا نو ځکه کیږي میا چا سره دی مشتری ته آیا وبای لزان ل फायदा کوي دا کار به کومه نه شي کول اغه الفاظ وو چې بالکل صریحي او پای کیس نه وي تأویل چې کومه نه گنجائش نيوي ولو يلمیجدل مشتری بیناز بس خو کوي